ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون حقيقه <تصفيق> منينزمو انامرش يفanya wadilifu na hisani na kuapa jamaa Na anakatazo uchafu na uofu na thulma Anakua idhini ili mpate kukumbuka Waaufu bi ahdi الله, aahattum, توkidها, wa Allah Itha ahattum Wala tankudu alaimana Baada taukidها Wa kada jahaltumullaha Aleykum kathila Inna Allah Ya'lamu ma tafaluun Natimizeni ahadi ya, ya mwenyezi mungu mnapuwahidi, wala msivunje viapo badia ya kufithibitisha, ili hali mmekwisha mfanya mwenyezi mungu ndie mthamini wenu. فَكَيْفَ وَمَن يَزِغْ مُنْغَوِذُهُ أَن يَجْءَ وَلَا تَكُونُوا كَاللَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَثَتْ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِ Wala yubayinanna lakum yawumal kiyamati ma kuntum fihi tahtalifun Wala msiwe kama wanamke anewzongowa uziwake baali ya kuisha usokota au kawa mgumu Mna vifanya vya povenu kuwa ninjia ya kudanganyana bainayenu Kwa kuwaati taifa moja alinanguvu zaidi kuliko jengine Hakika mwenyezi mungu anakujaribuni kwanjia hiyo Nabila shaka Ataku baini shiyeni Sikuya kiyama Mliyokuwa mki khitali fiyana Walau shaka Allahu laja'alakum Ummatan Wahidatan Walakin yudillu Men yashak Wayahdi Men yashak Walatus'alun Amma kum Namun, zaman na munggu angeli taka, kau yakini umma modya. Lakini, anak kupotea, anak na anak munggu ah imtakai. Nah, hakikam taulizwa kau yalem Wala t etahdu aiman kum dhalam bina kum fatzill qadamu bagedh buhtiha wadzukusu abma cdatum an sabilillah. Wala kum ghabun agim. Walam sifanya. Biarpun yeno, ninge yaku Kusijia mgu kateleza badale ya kuthibiti Namka onja maovu kwa sababu ya kule kuzulia njie ya mwenyezi mungu Namka pata athabu kubwa Wala tashitaru bi ahdi Allahi thamanan kalila Inna maa inda Allahi huwa khayru lakum in kuntum ta'lamun Wala msinunwe ahadi ya mwenyezi mungu kwa thamani ndogo Hakika kilichoko kwa mwenyezi mungu Ndi chobora kwenu ikiwa mnajua Ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baaku Wa lanajziyanna الذina sabaru Ajrahum bi Mlivyo na avyo vitakwisha, na bilivyo kukwa mwenyezi mungu ndivyo vitakavyo bakia. Na kwa yakini, sisi tutawapa walio ujira wao kwa bora ya walio kuwa wakiatenda. Man amila salihan min zakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhiyanahu hayatan tayiba. Wala najziannahum ajarahum bi ahsani ma kanu yamaluhun Mwanyi kutenda mema, mwana au mwana mke, naaya kawani mwumini, tutamhuisha maisha mema Natu tauba ujira rawau wa bora ya wal yuqwa kitaenda. Jadi jika membaca Al-Quran, maka kita akan melindungi diri kita dari syaitan yang mengganggu kita. Jika kita membaca Al-Quran, maka kita akan melindungi diri Ala dari syaitan yang mengganggu kita. Inilah Hakika yei hana madaraka juya wali wa amini Na wakam tege mea mwala wao mlezi Inna ma sultanuhu ala allazina yatawalawunahu Wallazina humbihi mushrikun Hakika madaraka yake ni juya wana umfanya rafiki yao Na wale wana umfanya ushirika naye Allahu akbar Allah Mwenyezi Mungu wanawambrisha wajawaki wa adilifu kwa maneno, na fitendo Na katika kila jambo wakusunie li ilobora Na walifadhilishe kuliko jengi neno Kama anafiwambrisha kuwapa jama zenu wanachuhitajia ili kuzidi kutia nguvu mahusiano ya mapenzi kati yenu. Na Mwenyezi Mungu anakataza kutenda kila la makosa na hasa madhambi yaliyopita mpaka kuubaya na kila kisichopendeza katika sharia na kilizuri. Halikadhalika anakataza kumfanyia udhi imtu Na Mwenyezi Mungu alitakasika na kukumbushieni haya na anakuelekezeni kwenye mambo mema, mpate kukumbuka fadhila zake kwa maelekezo ya mema. Basi ndiyo mfanyana kwa kwa Natimizeni ya hadi mnizo jitolea nafsizenu Kwa kumshuhudisha mwanyezi mungu kwa mtazitekeleza Maada mwahadi hizo ni kwa mwajibu wa sharia mwanyezi mungu Wanamsivu nje vya povienu kwa kututimiza baada ya kufitilia nguvu kwa kumtaja ya mungu Na kuwazimia kikweli kutimiza Nanyi mlipotoa hadi mlitia maanani Kwa mwanyezi mungu ndia dhamini wenu Kwa mba mtatekeleza Na kwamba mwenyezi mungu anakuangalieni na kukuhoneni basi maneni na harizenu na vyakovenu Kwani mwenyezi mungu subhanahu Anakujueni yupi katika nyingi anaitimiza na anayikwenda kinyume Yupi anaitikeleza na yupi anayivunja Basi atakulipeni kwa mnawefanya Wadamsiwe katika kwenda kinyume na vyakovenu Bada kufithimitisha mfano wanamke muenda wazimu Anaiso kota sufi Ikisha kuwa nyuzi ya kazifumu wa tena. Mkafanya vya povienu kuwa ninjia ya kudanganya na kuhadaa watu. Na huko kwa mkijitafutia udhuru kwa kuwa ama njini ni wengi zaidi au mnanguvu zaidi kuliko wao. Au mna kusudia kuwa mga mkono madu ni wenye ngufu zaidi kuliko wao. Au kwa kuwa mna taraji kuzidi ngufu kwa khiana. Na hakika mwenyezi mungu anakufanya ni mtihani. Mki khiyari kutimiza ahadi mitapata mafunu wa duniani na akhira. Mki elekea ya khiyana basi ni khasarayenu. Na hakiki kasipi ya kiyama atakubainishieni ukweli wakiti lafuzenu za duniani na atakulipeni kwa mwajibu wa fitindovenu. Ayambili hizi zinaunyesha kuwa msingyo makhusiano baina wa islamu na wengineo pamoja na waadilifu ni kutimiza ahadi. Na kuamba makusiano baina ya mataifa Haya sima misawa ila kutimiza ahadi Na kuamba dola za kislamu zikijifunga kwa mapatano Basi zijifunge kwa jinala mwenyezi mungu Maanya hayo nikua inakuwa po yamini ya mwenyezi mungu Na kuwa yeye ndiye ya dhamini Na haya inafahamisha mwema tatu Amba yolao kuwa mataifa ya Basi amani ngelenea Kwanza Haifai mapatano kuandio njia ya kufanyia hada. Ikiwa hivyo inakuwa ni udanganyifu na udanganyifu haufai katika mhofiziano baina wanadamu. Sawa sawa ikiwa baina ya mtu na mtu au kikundi na kikundi au baina ya madola. Pili kutimiza ahadi peke yake ni nguvu na mwenye kuvunja ahadi ni kama mwenye kuvunja alichojenga kwa sababu za nguvu. Basi anakuwa kama mpumbavu, anetetuawuzi wake kila kisha usokota. Tatu, haimfali mtu kuvunja ahali kwa sababu ya kutafuta nguvu, au kutaka kuzidisha kipande cha ardhi Mwenyezi mungu, angetaka angeli kufanyeni nyote umma wanamnamoja kwa jinsi, narangi, na imani, bila kutilafu. Na hayo, nikuwa kupeni umbo nyingine, mkawakama malaika, wasiona uwezo, wakuhiyali watakalo, Lakini ya metaka mwejinsi na rangi mbali mbali na kakupeni uwezo wa kukhiyari wenyewe. Mwenye kukhiyari matamaniwe ya dunia kuliku kumrithi mwenyezi mungu, ana achoka yatakayo, na mwenye kutaka kumrithi mwenyezi mungu kwa vitendovema, anasahilishiwa kwa nawe yataka. Na kuweni na yakini kuwa nyote njini mta kunyaulizu wa siku ya kiyama, juu ya mlyo ya duniani na mtalipo kwa vitendo vitendovenu. Wanamsishike njiyea ya khiana, mkafanya vya kundi yonjiyea ya udanga jifu na khada. Kwa hivyo, nyayo zenu usteteleza mlikose lengo ni na kwa hivyo, ikapelekea mka iwacha njiyea ya mwenyezi mungu ya kutimiza ahadi, na mka wanifano muovu wa khiana, na watu wakaja waona kuwa wa islamu ni watu wabaya, na waka utupili ambali wa islamu inyewe. na uovu katere mkaduniani kwa sababu yenu, wakutokuwa minini kwa vile mnafyo kuenda kinyume na njia ya haki na njia kuteremkieni ya azabu kali ya nyekuti ya machungu wala msibadilishi ya hadi ya kweli kweli wakutakapatula dunia na hilo ni duni na linga lioneka na kubwa maana liupo kwa mwenye si mungu malipo ya wanawahifadhi ya hadi zao duniani na malipo ya khairami ni bora kwenu kuliko yote yanayokudanga njini wakufuja hadi Basi zingatieni na mfahamu, ikiwa nyingi ni watu wa ilimu na utambuzi mbae ni ajema na siyokuwa ajema, wala na msitende ila liilo na masnahi kwenu dunia ni na akhera. Kwa ni nema mnizo na zozi na mwisho hata zingalika muda mrefu, na nema ziyoko kwa mwenyezi mungu wa ni za milele wala hazishi. Na sisi tutawalipa wanyekufumili ya mashaka ya tabu kwa jietulio wahidi, Na Nayo nikupata bore ya malipo marudufu kwa vitendo vyao kwa kwayo daima milele akhira. Hakika mwenye kutenda mema duniani sawa sawa kiwa mwanamume au mwanamke akanyingiza katika huo wema kwa nguvu za imani kwa kila anayowajibika kukuliamini basi sisi hatuna ya budi kumfanya aishi maisha mazuri yasiyokuwa na machungu yenye ndani yake ukinaifu Na kuridhika na kuvumilia ya masaygu ya dunia Na shukrani kwa neema anazo zipata kwa mwenyezi mungu Na akhera hapana budi ya kuhuwa kita watu wa namna hii Bore ya malipo kwa kuzidi marudufu kwa mitendo vyao vya duniani Kina cholinda nafsisi muriki na kumbao ni kurani Ewe mumi ni ukitaka kuishi maisha ya mbali na kucheze wa shetani Na upate wema wakote kuhili ya duniani na akhera Basi mimi na kuongoza kunyanyambu ilitakalu kusaidia kwa hayo Jambo lenyewe ni kuisoma Kurani Nauna kutaka kusoma Kurani Anziya kukumuoba mwenyezi mungu kwa ikhlasi Akuepushi na wasiwasi wa shaitani Alifu kuzwa kwenye rehma ya mwenyezi mungu Na anaona uzuri kwa kuahuri watu wa waingize katika kumuwasi mwenyezi mungu Ukifanya haya kwa kumsafiani ya mwenyezi mungu Basi atakulinda na shaitani na hata kuondole wasuasi. Kwa ni shetani hana athari kwa wali imani ya mwenyezi mungu, na wakamtaka msaada na kumtegemi ya epeke yake. Balita athira yake shetani na katari yake, niju ya wali ambao jojo zao hazina mfungamano wala mapenzi na mwenyezi mungu, basi hao hawa hawana na kuwalinda na athari za shetani, watamfuata huyo kama rafiki ya nakamfuata rafiki yake, Mpaka watumbukie katika kumshirikisha mwenyezi mungu katika kumuagudupa mwoje na miungu mkine, isioweza kuleta madhara wana manufaa.